Book 2 80 80 3 Adjektive 3 sie hat einen hund sie hat einen hund der hund ist groß der hund ist groß sie hat einen großen hund sie hat einen großen hund sie hat ein haus sie hat ein haus das haus ist klein das haus ist klein sie hat ein kleines haus sie hat ein kleines haus er wohnt in einem hotel er wohnt in einem hotel das hotel ist billig das hotel ist billig er wohnt in einem billigen hotel er wohnt in einem billigen hotel er hat ein auto er hat ein auto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 لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية